Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və salamu alə əşrafil ənbiya Və seyyidin mürsəlin əmma qad Rabb-i şəhli sadri və əsirlə əmri və qəfətə Demək, şeyh günahların acı aqibətindən danışır, insana vurduğu zərbədən söhbət edir və qeyd edir ki günahların acı aqibətindən də biri odur ki, günahlar insanı Allah Subhanahu lənətinin altına salır. İnsanı lənətənləmiş insanların sırasından edir. Lənət nə demək Hə, uşaqlı kim deyə? <coughs> Allah Subhanahu va uzaqlaşmaq. Ən ümumi mənası lənətimidir. Lənətlə əlaqədə ikinci məsələ Əgər kitab və sünnədə bir günahkara, hər hansı bir əmələ görə, məsələn, ta lüt əməlin işləyən bir insana və yaxud içki içən bir insana lənət gəlibsə, sən o insana deyə bilərsən, Allah sənə lənət eləsin. Hə? Deyə bilərsən? Aysa o. Ümumiyyətlə, Küfür və lənət məsələləri, qardaşlar Bunlar ümumi gəldiyi kimi Ümumi də işlədilir Ümumi gəldiyi kimi Bunlar ümumi də işlədilir Bunları xüsusi insanlara indirmək olmaz Amma sən o günahı eləyən insana Ən çoxu sən nəsiyyət edə bilərsin Qardaş, yəni ki Peyğəmbər s.a.v Bu əməli eləyən lənət deyib Ola bilsin ki, o insan Allah s.a.v Lənəti altına girsin Yaxşı. İslam dini niyə görə məs şəhadiyyət belə gəlib ki, yəni hikməti nədir ki, dir ümumi lənət var, amma xüsusi təyin eləmək olmaz. Bu hikməti nədir? Bu bu onun əsas hikməti odur ki, Allah Subhanahu va elə bir ki, insanı günahkara qarşı qəzəblənməkdə həddini aşmağa qoymur. Lərindir. Günahkara qarşı qəzəblənməkdə həddini aşmağa qoymur. Və günahkara qarşı qəzəblənməkdə həddini aşmağa nə deməkdir? Ona elə bir ki, mülayim nəsiyyəti tərk eləməkdir. Məhz bunu insan itirməmək üçün Allah subhantala o feyli eləyən şəxsin özünə Birki lənət eləmə, amma ümumi onu başa salmaq olar. Sonra gəlir insana günahkar insanın yəni özünə qarşı insanda mərhəmət hissini saxlayıb və qəzəbi həddi aşmamaq üçün ikinci bir hədis: Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki: Mən ayyəre alə xah, mən kim deyir bir qardaşını hər hansı bir günah zəhmində. Yəni, biyabir eləyərsə Və yaxud istihza eləyərsə Yəni, ay yaran mənaları çoxdur Yəni, elə bir ki Ya özündən çox düşük Çiçik bir vəziyyətdə görərsə Özün ucaldığı halda Və yaxud doluyarsa Həmin insanı Pripoloq tutarsa Allah subhantalla həmin o insan Ölməmişdən qabaq Onu o günaha daddırar Aydındır Və şəriət niyə belə gəlir? Ona görə ki, səni ona qarşı həddi başıma qoymur. İstər-istə məsələn, o görəndə çıxır, bağırma, deyib. Yəni, sən gücün çatır, nəsiyyət elə, gücün çatmaq, dua edək. Nə? Çünki vaxt gələr, insan artıq bunu biləndə bilir ki, qorxur ki, vaxt gələr, sabah deyib. Mənə də başıma belə bir şey gələ bilər. Qoy, hindidən dağışanlardan onu bu. Və ən çox xatı eləyən insanlar da kimlərdir? Ən çox Sərəflər Üçüncü, elə bil ki, insana Günahkara qarşı Həddini aşmağa mani olan Amillərdən biri də Həmşə sərəflər gətirərdi Günahkar insanın deyə halı Yetim insanı halına bənziyir Yetim Atadan Ümumiyyətlə insanların istilahını götürsən Anadan yetim Yetim deyilir Və sən o yetimi heç vurarsan Həh? O, yetim üçünə qışqırarsan Və yaxud, deyən yetimdir də Həmçini hər bir günahkar insan da Qurandan, sünnədən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlməndən Və Allah subhantallahu aleyhi və yetim qalmışdır Ona görə insan Güç çatan qədər Günahkar insana nəsiyyət eləməyə çalışmalıdır Və dördüncüsü Əhl-i sünnə odur ki insan günahı Günahın özünə nifrət Eləyirsən, günahkara deyil Yəni, günah bir köynəkdir Onu əli də qiysə Sən yəni, günahı nifrət edirsən Vəli də qiysə Onu da nifrət edirsən Salih də qiysə Onu da nifrət edirsən Amma içindəki şəxsə nədir? Nifrət eləmirsən Məhz bunun da hikməti nədir? Günahkarə qarşı insan gerək həddin açmasın Aydını qardaşlar Və həmçini bu barədə dəlillər çoxdur Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm Peyğəmbərlərin üstü bu idi Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləm Taifə gedəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmi daşlayırlar Ətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmi ayaqları qanıyır Daşlar deyir topuqlarına Və Allah subhantala mələyi göndərir ki Ya Peyğəmbər istəyirsən Bu kəndin altını üstünə çevirin Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmi yox deyir Ola bilsin ki deyir Onların deyib elə bir Nəsil ki, onlar Allah s.ə.q. ibadət eləyər Ümumiyyətlə, peyğəmbərlərin, başqa-başqa peyğəmbərlərin həyatında belə şeylər çoxdur Yəni, ona görə insan, həmşək, günahkar insanların müamilədə nə olmalıdır? Dikqətdə olmalıdır Nəsə, bu sadəcə bir, elə bir müqəddimə idi Allah s.ə.q. Quran-ı kərimdə nə deyir? İtifəb illəti hiyə əhsən Sən deyirsən, qarşıba gələn pisliyi nə ilə uzalaşdır? Y Əgər deyil, sən belə eləmiş olarsan, yəni bu metodu tutmuş olsan, çox keçməz ki, qarşında hətta düşmən olan bir kimsəni yaxın bir dost aparsan. Aydindir. Ona görə insan, əgər bu üslubu götürüb geçsə, bu metodu götürüb geçsə, inşallah həyatda çoxlu müvvəfəqiyyətlər əldə eləyər. Ümumiyyətlə, insanlar, əgər sənə qarşı fəs müamilə edindərsə, bil ki, bil ki, bunun %95 faizi sənə özündədir. İstər alədə olsun İstər qonşuda olsun İstər qardaşlarda olsun İstəyir, harada olursa olsun yə. Bil ki, sənə özündə nə var Nəsə var yə. Ya özündə təbəssüm yoxdur Ya özün xasiyyətin yoxdur Ya nəsə, ya nəsə, ya nəsə Allah bilir də Ona görə alimlər deyir ki, necə muamilə Eləcə də Muamilə olunursan Nə əkirsən, deyir, onu da piçirsən Aydın qardaşlar Məsələn, insan <coughs> Qarşılıqlı müamiləni pis görən insanlar üçün misal gətirirlər Tə diyandım, güzgün qabağında Güzgü də gülürsən Qarşındakı də sənə gülür Elə deyil Əgər sən ona üzvü turşursan O da sənə üçün turşulacaq Sən ona dil çıxarsan, o da sənə dil çıxaracaq Bunun tərsi ola bilər Hə? Ola bilsin ki, sən onu güləsən, o cəni gülməsin Heç vaxt, heç şey ola bilməz Yəni, 90, yüzdə 95 Heç vaxt belə şeylər olmur Bil ki, insan həyatda haradasa Xatamı bıraxır Və o xatalar dedir ki, insan həyatında Görürsən ki Bir tüm kimidir Və uyğun zaman və mühit Tapanda həmin o xatalar Genişlənir, böyüyür Bir xahiqli ağaşlara çevrilir və insan bilməd ki, bunun səbəbi odur. Nəticə qardaq lənətinin üzərinə. Demək, insanın bir çox günahlar eləməsi onu Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellemin altına girməsinə vadar eləyir. Necə ki Peyğəmbər sallallahu alayhi sellem elə bir, yəni döymə elədirəni, yəni nakoka vurduranı, qaş yalanı qadını, aldıranı, tariq qoyanı <coughs> lənət deyib və lənə aqlə ribə və mukiləhu və katibəhu və şəhidəhu və faiz yiyəni faiz alanı faiz yazanı ona şahitçilik eləyəni hamısını Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm lənət deyib və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm uğurluq eləyəni lənət deyib və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm içki içəni, onu süzəni onu çəkəni, onu hazırlayanı onu satana, onu alınaq hamsına peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm lənət deyib. Və lənə men gəyyərə men yərəl-ərdə peyğəmbər sallallahu əleyhi və yerin nişanələrini dəyişdirənlər lənət deyib. Yəni əvvəldən bədəvi arabılar arasında məsələn torpaq sahələri olurdu. Gecə gəlirdi deyib, hasad olmurdu. Hasadın yerinə nə səs qoyurdular. Ki bu gecə gəlirdi götürdü biri çəkirdi ocaq yəmon gəlib vəsən, bir də çəkirdi vəsən. Bir-birlə haqlı girdilər. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm lənətliyib. "Və lə'ənə men ittəqədə şey'ən fihir <gülüyor> ruh. Və lə'ənə al-mukhannasīna min və al-mutarajjilāt min və özlərini kişilərə bənzədən qadınlara və qadınlara bənzədən kişilərə Allah subhəna tələnət elib." Və ləna mən zəbəhəli qeyri illəh Allah subhəntə aldən başqasına qurban kəsən lənətlənib Və ləna mən əhdəsən əvəəm əhdəsən Və İslam dininə Bidət getirən Və bidətçini müdafiə edən Ona sığınacaq verən Onun elə bir ki, yayılmasına kemək edən insan lənətlənib Və ləna məsəbirin Və şəkil çəkənlər lənətlənib Və ləna mən amilə amilə qovmul lüt Lut gövmünün əməli edənlər lənətdənib Və lənə mən səbbə əbəhu və umməhu Və öz atasını və anasını söyən insan lənətdənib Və lənə mən kəməhəl əmə əni tariq Və çor insanı yoldan uzaqlaşdıran lənətdənib Heyvanla cinsə vaqiyaya girən lənətdənib Heyvanın üzünə damğa vuran lənətdənib Və qəbirləri ziyarət edən Qadınlar lənətdənib Və lə anə əfsədə imratı alə zəvcihə əv məmlükə məl Bir qadını almaq üçün ərinlə onun arasını ifsad eləyən Yəni qadın ərə gedib Sən ifsad eləyirsən Onu ondan boşatdırırsan ki özünü alasan Və yaxud hər hansı bir köləni Ağasından ayırırsan Yəni belə bir əməl tutan İş tutan lənətdənib Və qadına arxadan yaxınlaşan lənətdənib و أخبر أن من بات دي ki, لفراش ki, onu chavrar və o qadın ona itiat et etəməz yataqda da səhər açılana qədər mələklər o qadına lənət oxuyar və لا من انتسب إلى غير أبيه أتسندن başqasına nisbət olanlar lənətlənir yəni bir kəs desə ki məni atam yəni filankəs deyil filankəs وَاخْبَرَ مَنْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِحَدِيثٍ فَإِنَّ مَلَائِكَةَ الْعِلْمِ وَكَمْ أُذْ قَارْدَشِهِ هَرَانْسِ بِبِكَانْ لَ دَمِيرْ لَ نَسْ إِشَارَةْ إِلَيَارْسَ أَوْنْسَ لَعْنَتَنِ وَلَا أَنَا مَنْ سَبَّ الصَّحَابَةَ صَاحِبَ الْأَرْشِ لَعْنَتَنِ وَلَا أَنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ <coughs> صَبَدَ Lənəti Allahın, lənəti kim yazdı bu Allahın yücəliyi və mərhəməti ilə olan əlamətləri və hidayəti. Onları istifadə edib, onu Və lənəti o kimlər ki, namuslu, tənhalıqda olan qadınlara açıq şəkildə iftira Və lənəti o kimlər ki, kafirlərin Yəni Elə bir ki, kafirlərin yolun Şəriyyət yolundan daha üstünü tutan kimsələr Nədir? Lənətləni Əgər bir insan deyir ki, ya, bunu yəni, islamla həll eləmək olmur Getirək başqa şeylərini həll eləyək Başqa qanunlarla O insan Şəriyyətlənmişlərinin içərisindədir Yaxşı qardaşlar Burada bəzi məsələlər var Ümumi lənət oxuduq yəni, Onlara bir balaca toxunmaq lazımdır Demək, gəlir ki lənə zəvvarat ruxulur qəbirləri ziyarət edənlər, edən qadınlar lənətlənib ümumiyyətlə bu barədə qəbirləri ziyarət eləmək barəsində qadınlar üçün alimlərin iki rəyi var birincisi odur ki ümumiyyətlə qadının yəni qəbrsanlığa getməsi lənətlənib ona görə hər bir müsəlman qadın gücü çatan qədər çəkizə çəkilməyi yaxşıdır yə. ikincisi zəvvarat ərəb dilində ancaq çox ziyarət edən qadına deyirlər. Ümumiyyətlə, fəalə ərəb dilində mübaləqə sığasıdır. Yəni, hər hansı bir sözü əgər istəyirsən ki, o şeyi çox eləyən insanın halına salmaq istəyirsən, onu bu düstura salırsan, fəal düstura. Məsələn, zəvvardır isə zəvvar. Məsələn, rəhim deyilsən, rəhman. Ayrındır. Və Bu həzsə əsasən, bəzi halimlərdir ki, əgər o qadın çox yəni, nadir hallarda gedib, ziyarət edə bilər, təbirlər ziyarət edə bilər, çox tez-tez ziyarət edə bilər ilə. Və başqa bir həzsədə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm bir gün qəbir sandığı yanından keçəndə görür ki, bir nəfər qadın ağlayır, bir niyə ağlayır? sən deyir, oğlum ölüb, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm həmin qadına nəsiyyət edir, Və qadın peyğəmbər sallallahu əleyhi və ki, "Əhti, mən uzaqlaş da məndən" deyir. "Mənə başıma gələn dey, səni başıma gəlməyibdi." Və qadın peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tanımır. Və peyğəmbər sallallahu əleyhi gedəndən sonra həmin qadına yaxınlaşır, deyirlər ki, "Sən bilirsən bu kim idi?" Qadın da ki ki, "Yoxdur." Deyirlər ki, "Bəs bu peyğəmbər sallallahu əleyhi və Bu vaxtı Qadın tez qaçaqaça qaça gəlir Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm yanına. Deyir ki: "Ya Rasulullah, başda bəsən tanımamışam." Və Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm ona bircə kəlmə deyir və deyir ki: "Səbir müsibətin əvvəlindədir." Yəni səbri o vaxta eləmək lazımdır. Yəni qadın istəyir, görə bil səbirdir. Yəni həyatın hər sahəsində var yəni. Məsələn, adi yoldan qadın keçir fitnədə səbir o andadır ki, baxmayasan. Ondan sonra, sonra o sonra o sə sənav görür Yəni müsibətdə də, hər bir şeydə də, nemətdə də insan hər zaman çalışmalıdır. Nə iləsin? Səbrinləs. Adi nemət gələndə insanda həyecan olur. İnsan gəl nemətin əvvəlində şükür eləməyi bacarsın. o neməti sən davamiyyətlə işlədəndən sonra artıq məsəl üçün nə qədər bahalı bir şey şeydə olsa, stil maşını olsun, stil nə olsun, o sənəcə adiləşəcək. Onda şükür eləmək asan da olacaq. Yaxşı. Sonra burada ikinci bir məsələ var. Şəkil çəkmək məsələsidir Yəni Kamerayla və yaxud telefonla Şəkil çəkməklə Əl ilə rəssamlıq edib şəkil çəkmək Və yaxud heykəl taraşdıq e, Eynidir mi? Alimlər gətirir ki Eyni deyil Eyni olan deyən alimlər də var Yəni insan çəkilsə daha fəsəldir Amma ki Kimlər ki deyir Kamerayla və ya telefonla şəkil çəkmək Olan dəlli ki İnsan Allah'ın yarattığını çekmir Veya teze bir şey yaratmıyor O sadece Allah'ın yarattığını Bir yerden başka bir yere köçürür Aydınlığı Bir yerden başka bir yere köçürür Ve o anda sen Yani hiçbir şey teze bir şey elenmiş değilsin Ama Elinle sen neyse çekende Aydınlığı Neyse bir şey elenmiş olursan Elinle çekende insan teze bir şey yaratmış olur Ve <gülüyor> Yəni, ikisini də elə bil ki, məntiqə uyan dəliləri var və o biri qövümdə deyir ki, yaxşı onda güclü bir rəssam olsa, hətdən artıq dəqiq çəksə, o çəkə bilə, ə? o da çəkə bilməz və yaxud gətirirlər ki, bunlar gətirir ki, video kameranı istifadə eləmək olar. Bəli, necədir video kamera? İstəy canlı olsun. İstəy çəkəndən sonra baxma olsun. Busa elə bir ki, güzgün qabanda deyə bilərsən. Yəni bu barədə heç bir alimlər heç kim deyə ki, güzgüyə baxmaq olmaz. Onlar baxma. Hə? Onlar da yəni şəkil çəkməyə girmir ki. Yaxşı, canlı məsələn, şeyinlə onun arasında fərq, necə fərq var? Nəfəq var. Ki? canlı yayın gedir. Hə? Canlı yayım gedir. Sən çəkirlər, til qabanda televizor var. Oradan baxırsan sən. Səsi də eşidirsən, görürsən də. Hə. O bir də yenə yəni, deyir ki, deyə Allah Subhanahu taala deyir, "Onun donmuşun. Hərəkət eləmir." Yəni deyir, haram eləyibsə, bu tərəfdənini vəbsə çəkinmək lazımdır. Aynı qardaşlar. Əyani bu tərpan meydana nəyə gəlibsə tərpanından vaxta qaçmaq lazımdır. Ona görə insan riyəməsləri yəni, yəni, digincə çatal qədər yani çəkinisə yaxşı olar. İnşallah gələn də qalsın. Gələn dərsimizə və səlləm alə nabiyinə Muhammad və alə alihi və səhbi